dagens nummer av Jönköpingsposten så står det en mycket intressant notis som rubriken lyder så här Huggkubbe fattade eldbrandlarm Det är Holms brandkår som har fått trycka ut till fängelset där en huggkubbe hade fattat eld på grund av en elektrisk lödkolv Huggkubben hade totalförstörts medan lödkolven uppgavs fortfarande vara att betrakta som användbar Står det här vi vill höra lite mer om det där brandförman eh, Seladon Lindemann Ja, jag blev kallad vid 2020-tiden Ja, jag kallade till fängelset mm. Vi ryckte ut med stora sprutan Full fart, kom fram, var eh, kubbelträkt Kolven var varm, varm kolv har det gått talas om Och, eh, Men kubben var borta när ni kom När det... Det kom, det var det kubben och gubben borta Det var nämligen en gubbe Som hade hand om huggubben På fängelset Han ja. kallas för uh, huggubben Han hade hand om huggubben Huggubben med huggubben Det var hans arbetsvista Som man hade att sjunga varje dag När huggubben tog fram Ur fängelsets innersta gömma Ledkolven Din grabbe vågst och försvann Alltså var det han och den Ja de rymde de försvann som en tunn blå rök och fängelset, båda två Mycket besvärligt, men äh, vi, vi ska väl kunna få tag på dem Den ene, äh, han är värst, eller var en äh, Tjuv, han var en lång, en lång kar, det var väl en 1,98 Rödhårig, han hade grön kostym röd, Nej, nej, vi ska, vi ska inte ta på samma Men, äh, men, ehm äh, äh, vi ska nog få tag på honom, bara vi lägger manken till Ja, vi har varit många besvärliga bränder nu Vi har väldig som rasar ja, Det är ju inte bara den röda hanen som är ute Utan röda honan är ute också Och <laughs> Förskräckliga saker Så, <här> ja. ja, till exempel, vad då, Berätta något? Är... Ja, ska jag berätta något minne? Ja Ska jag berätta något minne med tryck? Men när vi hade tryck i sprutan? Ja <här> Eld kan ju uppkomma av det mest håniga orsak Jo, det var en sak till som vi, ja jag tänkte på en halsbrännare jag hade en gång Men ja, det Men Ja Nej, jag ska berätta om en annan episode Mycket egendomligt fall Ja, men gör det Det var innan vi hade den röda brandbilen ja. Ja. Det var då vi hade den röda brandbilen Jag det var lite annan röd färg Men då hade en annan röd brandbil på den tiden mm. Vad hände då då? Vi fick rycka ut till Jönköping Stora hotellet det brann så det knakade Gästerna Ja, jag vet inte vad, vad det trodde Så, jo det var så här. Det var på dagen va det var en herre som hade suttit Tillsammans med en dam Ja, i, på, i ett bord där. Ja Så hade hon frågat honom så här: eh, eh, Vill behagas en sockerbit i kaffet Har du sagt. Ja Och då så hade han Och så hade hon räckt honom sockerbit Ja Alltså de satte med där och vi mm. Då tog han, nej jag vill inte ha någon socker. vet du väl, han. Så kastade han sockerbiten över axeln va? Ja. Men eh, då hamnade den sockerbiten rakt i ögat på en servitör. Mm -hmm. Som just kom gå ner där. Mm. Och han kom bära med en bricka eh, skedar. Mm -hmm. <laughs> ja. Och... Han vacklade till då när han fick den där i ögat va Och stötte till en äldre herre som satt borta i fönstret Fönstret var öppet ut mot torget eller där ut mot ån Eller vad det är där utanför, där plats eller utanför Och där satt öppet fönster, där satt en tjock här och Och han fick en servitör i magen då Då kastade han sig baklängden så stötte till en blomkruka Och så stod i fönstret Då ramlade blomkruka ner, där var ett par målar som höll på där nere Och de hade lagt upp en plank över ett par så alltså där. Och då ramlade blomkrukan ner med farlig fart i, i breda mm. Var vi en pyts med målarfärg så stod jag borta i andra ena där plankan Den får upp Och träffade den feta herren i nacken som just hade knuffat ut eh, ja. den här eh, Blomkru blomkrukan vi han skallade framåt det är naturligtvis av smällen, han fick ut av den Ja, då, då, då, då for han givetvis servitör som han var han får ju fram länge, tappade alla skedarna här på brickan en utav skedarna får upp i en kopp eh, i en kopp eh, en sockerskål ja. till ja. och en sockerbit får iväg och hamnade rätt i handen på han som just hade kastat sockerbiten han sa fan jag sa att jag inte ville ha någon socker och så så slänger han nu kan ni bara höra var vill han återigen kasta sockerbiten i Fråsa Då hamnade det i glaset. Det här som satt och drack vodka martini. Då hamnade det rätt i, i, i glaset. Så det stängde upp vodka martini. Och han letade efter handduken. Eller vad hette det där servettet. Och började träva. Och då råkade han träva på damen som satt vid sidan av. Det var ju inte alls hans fru. Och då blev ju hennes man förvannad och skulle klippa till honom. Men han hukade sig. Och servitören, nej, vet du det det är en man som har fått ja, han har klabbat på i dag och sa, så baj så och då så klipper mannen till mannen med Martinin, han hukar sig slaget går vidare rakt på en hovmästare som ramlar ner i en i en blomkruka av metall på vilken det var liksom utskjutande det var små fötter på den hovmästaren faller fram länges och rätt in i kontakt med de här piggarna, det blir kortslutning i hela stora hotellet på ja. Det var brandförman Seladon Lindemann som inledde veckans program av en rolig timme Vi fortsätter med Svarta Malin, Martin Ljung och så ska Lissi Monica Monica Sättelund Tage Danielsson och Hasse Alfredsson dela upp notan efter en trevlig utekväll Myck. Gud varmt välkommen. Det finns faror till havs, det finns faror på land- det finns faror i vattnet och faror på strand Det finns faror i syd, det finns faror i nord Det finns fartyg med farliga människor ombord Ja det finns farliga män och det finns farliga kvinns Här är listan på de värsta kaptenerna som finns Kapten Eben och kapten Tvåben och kapten Träben Och kapten Modig och kapten Blodig och kapten Frodig och kapten styrbord och kapten Barbord, och kapten Kuling, och kapten Venblad, och kapten fuling och kapten Söder, och kapten Väster, och kapten Öster, och kapten Bister, och kapten Buster, och kapten Akter, och kapten nykter Ja, nu är det en förfärdig skott, men sju tusen värre är i dag! Svart Amalin! Svart Amalin! Salmonella, havets hasa Gör detsamma var jag stävar Alla stönar, alla bävar Svarta malin Svarta malin Svarta malin Svarta malin Jag har prejat mig till Såväl mat som du kat, Det skör övans rätt Genom prejudikat I mitt anvete svett Har jag prejat mig mätt jag till med treja, jag egen korvett. Jag jag har plundrat i väst och jag har plundrat i öst. Här är listan på dem jag har plundrat i öst. Kapten enben och kapten tvåben Ben och kapten träben Och kapten Modig och kapten Blodig och kapten Frodig. Och kapten Styrbord och kapten Babord och kapten Kuling. Och kapten vänblad och kapten Fühling. Och kapten Söder och kapten Väster och kapten Öster Och kapten Bister och kapten Buster Och kapten Akter och kapten Nykter Nu kan de liv nära sig på tång Men vem är det som är still going strong? Svarta Malin, svarta Malin Svart mot männa havets hasar Gör detsamma vart jag stävar Alla stönar, alla bävar, svarta Malin Svarta Malin, svarta Malin, svarta Malin När jag fyllde år och kollegorna kom för att hylla mig bjöd jag på kaviar och rom Så bröt helvete ut, det blir slagsmål till slut Man fick på djupillaren med berg och krut så jag försvarat mitt namn, jag bort från valplatsen smög Här är listan på dem som låg kvar i en hög Kapten ben och kapten ben och kapten ben Och kapten modig och kapten blodig och kapten frodig och kapten silben och kapten buksben och kapten schenben och kapten nackben och kapten barnspen och kapten ellen och kapten dellen och kapten Enoch och kapten ranock och kapten dönik och kapten ryter och kapten skriker och kapten döver och kapten Jagter och Löjtanspader och kapten klöver och kapten svartseg och kapten blåseg och kapten röseg och kapten rötegg och kapten Löschek, Och kapten Orre och kapten Hörning och kapten Råso Och kapten Erland Knappten Tvärhand Och kapten Kosing och kapten Rosing och kapten Krasse Och kapten Herman och kapten Vedholm och Chokalasse. Och kapten Svensson och kapten Plåtun och kapten Platen Och kapten Nilsson Piraten Och kapten Prygel och kapten Dunka och kapten Banka och kapten Planka Och kapten Felix, det kan jag anka Och kapten Akter och kapten Nykter Ja, nu var det en besvärlig fajt Men vem var det som stod ryggen på land? Svakt kamalin Svakt kamalin Salmonella Havetsfasa Vilken riktning jag en stävar Alla stönar, alla bävar Svakt kamalin Svakt har ja, nu har vi fått in notan här Nu ska vi ta och dela upp den ja, så då, är det inte, är det inte lika bra att vi delar den lika? Nej, nej, nej, rätt ska vara rätt, förstår du Nu gör jag spalter här, förstår du A, B, C och D Ja, men det är väl du? bättre att vi ber trisen om hjälp ändå Nej, nej, nej, rätt ska vara rätt nu ska det. det här klarar jag Du blir A, du blir B, du blir ja. C och jag blir D Nej, jag vill vara A <laughs> Inget trapp, inget trapp Nu ska vi se här, här står först Mat, 18 kronor, det måste vara förrätten Då delar vi 18 kronor på, på, på fyra Det blir, oh, det blir 5,30 uh, Hur kan det bli det då? Ja, ja. Det är ju 4,50 Ja visst, ja. förlåt mig ja. Jag ville bara mm. kolla att ni hängde med här, nu ska vi här. Och Vad var det som kostar 4,50? Det var sandwichen Vilken sandwich? Jag ingen sandwich, jag åt soppa Jaså, ja, ja, förlåt mig då då, ska, då delar vi upp dina 4,50 på oss tre. Fyra och är delat på 3, det blir, ooooh, det blir en och femtio. Ska vi betala hans soppa? Nej, men hans soppa dyker ju upp sen, förstår du väl? Ja, dyker hans soppa upp så tycker jag han ska gå ut. <skratt> <skratt> här, står, här står jag har hittat din soppa Gustav, det står här. Mat 48 kronor, det måste vara din soppa. Då du. Nej, men det mat har varit en god. Soppa, det, Nej, det måste far. vara fel Soppan kostar 6 kronor det kommer jag säkert Ska på. vi inte be servitrisen hjälpa till i alla Nej, fall. jag har hittat det här. Mat 6 kronor det är din soppa. Då skriver jag upp 6 kronor här i kolumn ja. D. Nej, C ska det vara. Jag visste det, det var ju jag är någon som atrade gummi. Nej, Nej. Jag, ja, då ändrar jag 6 till nolla. Jag skriver en liten krumball så där du vet och sen så skriver vi en 6 här i kolumn C. Ja, mm. det var det. Nej, det var C. det var det Det var C. Sen står det stål här 6 kronor Vad, vad kostar han Starkul? Allt nog, vi tog in tre stark öl och vi delade på dig och mig Och då blir det sex kronor delat på två det blir, oh, det blir tre kronor var Nu drack ju du mer öl än jag alltså. Ja men då skriver jag väl tre och femtio på mig och två och femtio på dig då Ja det är okej okay, alltså det är ja, okay. alla ska, skriva, alla, alla ska skriva fyra kronor på mig och två kronor på dig då. Nej men sätt tre kronor på mig och tre kronor på dig då för fan om det... Ja John, ja jag. Jag, jag kan skriva 6 kronor på mig och 0 kronor på dig För jag drack ju all ölen ja, Språka inte nu grabbar Sätt 3,50 på er var och så går vi vidare ja. Ja, det är ingenting. Och kultur, vi, alltså. vi drack mineralvatten vi. Ja det står här ja, ja. Vatten, vatten står det här 2 kronor Och sen så står det sprit, sprit 9,60 Vi tog två snabbt av. År. Det blir 9,60 delar på två Det blir 4,80 Ja nu tog du 2,6 så jag tog en 6 och en 4 Ja, ja men då, då skriver jag väl 860 på mig och en krona på dig då Nej, nej, nej, nej, nej, nej Ta sätt 480 på Gustav också mm. Det blir ingenting att bråka om vi Ingenting att bråka om 40 liter. Nu ska vi se här Sen står det mat 48 kronor Nu dyker den där maten upp här i alla fall 48 kronor mat, nu åt väl mat Gustav? Ja, 48 kronor delat på fyra Det blir 12, oh, det blir 12 kronor visst ja, ja, nu tog ni lax var Jag tog bifflax Kostar 13 kronor och biff kostar 9 kronor ja. Då skriver jag 13 kronor på oss och 9 kronor Nej, dig. Det är redan gjort Nej, jag skriver, jag skriver, Nej det, här, det gör inte det I så fall ska vi be få se er på laxen. här är det en krona vardag Nej, ta tillbaks pengarna här var ja, ja. Jäklar, nu bröt jag pennan Är det ingen som har en penna? Den är bruten Ja, men var är en tredje krona nu? Här är det bara två här? Ah, jag får skriva med gaffeln här, nu ska vi se Det, det, var, det var någon som tog det dessert Nu kostar laxen verkligen 13 kronor Tror du mig, det kan du kalla på hårmästaren ah, Ja gör det, var det har försvunnit en inkrona här nämligen Spärra utgångarna för Gustav är ruinerad <gör> Det var Sonja och Rut som tog det här glas med klä, ja. 450 var 13 kronor för en fiva lax och en bit potatis Det klokt det var Jag kan inte skriva med gafflan och gå hål på notan Det är ingen som har en penna, snälla någon Nej men jag... du kan få ta mitt läppstift här ja, om Alltså jag bryr mig inte om vad saker och ting kostar va Men jag tycker det är väldigt otrevligt när en enkronor bara försvinner mm. alltså <laughs> Sitter du och påstår att vi har tagit din veckopeng va Nej nej nej nej men jag la kronan här va Ja. Och nu är den borta va Antagligen är det väl husbocken som har varit här och heter upp den då? Skulle omestan vilja komma och se. Ja, nu vet röka här. Vi har fått husbock här vid det här bordet. Mm. Här sitter du och tuttar upp ett glas likör. Har du tagit någon likör? Nej. Har, inte... har du tagit någon likör? Nej, jag har inte tagit någon likör. Har Gustafsson och smyg tagit en likör? Jag har inte tagit någon likör. Skulle jag kanske ha tagit likör? Ja, det har jag gjort. Sen vin tog damerna Och eh, herrarna och damerna tog kaffe allihop Och Gustav tog konjak En stor konjak som jag skriver av här En ton, ton skiva lax 13 kronor Det är otroligt Det var ett förskräckligt smetigt läppstift har Jag kan inte se vad det står Vad står det där egentligen? Jag tycker det ser ut som en liten häst Det är ingen, ingen liten häst Det ser du väl på ryggen där Det är ju 13,50 Nu ska vi se här Du ska betala... 54 och 50. Du ska betala eh, 54 och 50. Gustav ska betala 50 kronor plus 4 och 50 cigaretter där ja. Och jag ska betala 4 och 50 plus 50 kronor där. Jag. jag kan inte betala, jag är bestulen. Jag kan inte betala. Nej! Det? Nej det är du inte alls för här ligger ju din en krona. Den är din, det står Gustav på den. <skratt> Jag för er förtänga hur min livnad blev förödd. Hur jag lockades att lämna hemmets höd där jag var född. Akt kära vänner! En annan är född i en enkel men hedlig treromare på Koksgatan på Söder Söder. Bajen var mitt lag. Röjan var min far, Röjan Lindström, handlande i bäg på Götgatan. Morsan var Ines Lindström, född Jansson, kosmetolog på Salong Mona på Folkungagatan. Det var rent och snyggt hemma va? Perstorpsplatta på köksbordet, soffa från Ikea, alltså det var faktiskt en viss standard va? Farsan hade till exempel, allt är hemma va? Kort sagt, man levde tryggt och ombonat. Men så plötsligt en dag så dimper ner i brevlådan ett gratisexemplar av tidskriften LAND, organ för Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Utanpå så var det en stor gris och inuti var det Feldin. Jag, jag blev helt enkelt förförd va? Jag fick en oemotståndlig längtan ut till landet. Jag sticker till bystan, morsan, sa jag till min moder när hon kom hem från kosmetologens hårda slit. Är inte du klok, sa morsa. Ska skippa ett fast på Nana, bara för att ge ut det okända? Du vet inte vilka faror som hotar en stackars ung tjej så fort de kommer ut i spenaten. Det kan betyda att döde värre än döden Och lämna storstadens trygghet Ingen är det morsan, säger jag Alltså jag sticker va Jag måste söka lyckan va Ja, ja, ja, sa farsan Men passade det jävligt noga Ja, så klämde vi en då På renat och nya zingor med chokladsmak. Och sen, sen då Sen, så skjutsar farsan mig var en gammal risupel 63 till station då. Och där hade några av mina arbetskompisar mött upp för att ta farväl då. Det var John och Marsha, liveparet. Och så var det Mademoiselle Fifi, Betta Larsson alltså. Och så var det Knivlisa och Knivjohan och Förskära Jocke. Och där står de då, på station och vinkar när tåget börjar rulla och det sista som jag hörde från kompisarna, tryggheten och kamratskapet det var förskara Jocke Cesar röst när han ropa Dora, då har väl mer i kröken och brass för det är svårt att få tåg på ute börsen <skratt> för så står man på en byväg i gryningen skog Inga. Kolhydrater så långt ögat att nå Och rätt var det var så lyste det till en jävla jättelampa Rätt i face på en va Jag var nära mula på direkten Det var solen oh. Oh. Första varningen Ja oh, sen då va så fick man jobb på en då, och förfallet satte in, va. Nagellacker började flagna. Man blev brunbrände vid hela huden. Plateådojerna fastnade en koblaja. Man gick upp fyra kilo, va? Och hela tiden så var det något konstigt som lukta. Det var frisk luft. Ja, inte fan tänkte man på alla varningar man hade fått då... –när det har varit eh, lågdans med tillbehör då. Det vill säga, året på då så står man ju på Koksgatan igen– va, –och ringer på med det där lilla knyte på armen då. Va. Ut kommer färsan va. Titta på knyten, peka på och börja råla. Vad var det jag sa va? Rå till din jävla frögurka! Alltså glömma pillret va Där går gränsen. Alltså ut ur mitt hus Ja men farsan sa jag Farsan Komma hem och var gift va Komma hem och var gift och det med en bonjävel. PAM Dunn smällde igen mitt framför Nesamå Man var utstött Man befann sig på botten Man grät man klev in i sin Mercedes och åkte hem till sin bonjävel. Grever rötker knoll från Tott till Sälsta Holm. Och där stod han då vid Mangorsbyggnad under äppelträdna med sina hölmedågar. Klappens arabiska fullblod med sin valkiga Och nu var Ser man fast på bondvirsan mina jävla solen och fåglarna och kossorna och badstränderna och ge och de här förbannade blommorna som han förhörs nu var Ak, kära min lilla dotter om jag bara kunde bevara dig från bonlandets faser Om du vill att livets skott skall ej bli bom men bli en träff Läs då aldrig någon tidning som ges ut av LRM. Det var sketch en Bystan med Lena Nyman. Vi fortsätter med att galenskaparna har besökt CEPO-agenternas spionskola- och Peter Karlsson berättar om en Stockholmsresa. God dag. Idag är det en stor dag här på sepos agent och spionskola. Det är nämligen examen idag för våra duktiga tredjeklasselever. Och jag vill bara inledningsvis så här hälsa alla föräldrar, målsmän och övriga välkomna hit till skolan. Ja, då kan ni komma in! Ja, innan vi nu börjar med vårt pressande förhör så ska vi bara ha ett litet upprop. Ni svarar som vanligt? Ja, lågt och diskret när jag ropar upp er. 15. 16. 17. 18. 19. Och 30. Ja, det ser ju bra ut. Alla tycksfär här idag. Då börjar jag med att fråga om någon kan läsa upp alfabetet 15 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, M, L, R, S, K, P Q, R, S, T, U, V, P, K, E, U Ja, ja det är alldeles riktigt. Då ska vi ha lite rättstavning. Kan 16 stava till USA? Ja, C, I, A Ja, ja det var alldeles riktigt då går vi över till ett räkneexempel Och jag frågar er då Om det sitter en moderat, en folkpartist, en centerpartist och en socialdemokrat Och dricker grog i ett rum Hur många olika åsikter finns det då i rummet? Mm. Inga Ja, det är alldeles riktigt det Men om det kommer in en kommunist i rummet Och frågar om inte han också kan få en grog. Hur många olika åsikter får vi då i rummet? Fem. Ja, det är kan reda redogöra för vilka dessa olika åsikter då är? Ja, Socialdemokraten säger: Det är klart att han ska ha en grog. Moderaten säger: Han måste göra skäl för sin grog. Folkpartiet säger: Vi dricker väl inte grog. Centerpartiet säger: Jag tycker som de andra tycker. Kommunisten själv blir förbannad och går. Ja. Och vad blir då slutsatsen? Kommunister bara trassar till allting Ja, det handlar inte riktigt Fröken, fröken Nu den sista dagen idag kan vi få lyssna på band Sådana hemliga, härliga band Här det Vi ska istället nu gå över till ert specialarbete Ja, ni skulle ju spionera på några kända politiker Och ta reda på vad de fick i födelsedags nu senast Vad fick till exempel Karin Söder, 19? Skål? Ja En skål? Ja, just det ja. Och Ola Ullsted? Ett förstoringsglas så han kan hitta sitt parti igen. Och statsminister Tobjörn Feldin? Det nya Sverige-pusslet med 400 000 bitar som inte passar ihop. Ja, det är alldeles säkert. Fröken, fröken, fröken! Nu är det sista dagen idag och allting kan vi få se på film. Sådana här mikrofilm! Vi ska istället nu gå över till lite mer praktiska agentfrågor. Och jag frågar er då, vad gör ni om ja, ni hastigt överrumplas medan ni genomsöker ett främmande rum? Jag gömmer mig i rocken och hänger in mig i garderoben. Jag tänder en cigarett och går upp i rök. Jag gör en tavla och hänger upp den på väggen. Jag klättrar upp på taket och kissar ner mig. Nej, kissar ner mig menar jag. Jag klär ut mig till ett brev och ber får rekommendera mig. Och jag klär ut mig till brandsoldat och rycker ut Jag går ut i köket och äter upp mig Jag blir arg och skäller ut mig Jag klär ut mig till finn och klämmer ut mig Nej vi blir mätta och lägger oss på golvet ja. ja det är bra Då skulle det väl vara dags för en liten sammanfattning då Ja, bäst betyg det får naturligtvis den som mutar mig frikostigas nu efteråt. Jaha. Tack för den här tiden då. Och ha det så trevligt ute i livet så länge det nu varar. Vi avslutar med att funga se på agenternas sång. på cfo som mm. skumma och skaffar Väntas kronor, i ja, flera miljoner Vi dyker upp lite varstans så spanar Vilka vi är, finns det ingen som anas? För våra namn, de är svåra att De är inte våra, ingen hör oss där vi går I en i korridor För vi har så mjuka tår Och de lämnar inga spår Vår vi ny som någon som verkar Raningen så och som håller på med något underligt projekt Kommer vi med våran effektiva stad Direkt i skrep, i hemlighet Utan att någon vet hur vi jobbar med våra metoder Oerhört sällan gör vi några groger Ingen kan avslöja sig på polisen För det finns ingen som hittar med vi. Konstiga folk som har sjuktliga bryster Skriver jag upp i mitt åsiktsregister Som givetvis inte finns till i mitt lager Så därför har jag hjälpt mellan skjortan och magen Kamera i klockan och ögon i nacken Huvud på skatt, mikrofoner i klacken och till sändan som sänder signalen Till datacentralen Visst på smyger vi i vårt stadsmaskineri Som en liten garanti För en stark demokrati Femt miljoner passar fram och jagar någon suspekt Någon i vårat samhälle som inte är perfekt Och om vi får tal i honom står vi till direkt i fred i hemlighet, vi annat någon vet. är nu ska jag berätta om den första orkester jag var ute och spelade med. Kommer ni ihåg Jailbird Singers? Det är Björkarnas husa. Jag var med där, jag var 16 år när jag började med dem. Och, eh, jag var den enda i den orkesten som aldrig hade suttit på kåken. Det är De andra var tatuerade herrar, va? illustrerade egentligen mycket äldre än jag. En av dessa illustrerade herrar det var Tore. Tore Masen Eliasson som han berättade om här i början. Han har suttit med fan hela sitt liv nästan. Men en trevlig man. Han, han var liksom ledare för den där när jag var med. Och eh, vi spelar lite grann. I kring sådär vi fick. Det drog ju till sig ett speciellt klientel kan man säga. Det här vi spelade Mördar Anders och där fina bitar. Och eh, jag kan säga att jag var livrädd för publiken på den tiden. Jag har gått över nu i alla fall men... Sen kommer Tore en dag och så sa såhär. jag har fått en spelning i Stockholm. men jag hade aldrig varit i Stockholm. Ja, I den kungliga huvudstaden, jag hade inte satt min fot här. Va. Vi skulle spela på någonting som hette, alltså Gröna Lund. Det var Gröna Lund. Och du vet, det sken ju som helskrift, man hade bara sett det på tv. Va. Och jag minns, vi tränade in fem bitar i en lada i sågmyra. Och så packade vi in oss i en bil, en Chevrolet Bel Air, vet du. Han var fin från början. Va. Men nu var han ta mig för rutten. Det var rakt axel en remotor, rattväxlad, helt soffa fram utan golv. Du har varit rutten i golvet. Han hängde upp med mattorna billiga, man fick ju sitta så där. Så man fick ner foten i riksvägen Och um, vi, var, vi var fyra i bandet men var, jag tror vi var tio, i alla fall. Åtta stycken varit För de skulle ha med sig sina kompisar. Vars enda uppgift var att spola i sig så många pilser som har får plats i kroppen på en människa. Och eh, plus en absolut livsfarlig cheferhund som satt och högg efter örona på oss hela vägen. Ända ner. Man tvingade hålla i öronen. Vet du, annars var man utan. Va. Skulle ha sån för säkert med att prata om häromdagen. Va. Men kom ner till Stockholm. Va. Och tänkte nu får man se Gröna Lund. Nej. Nu hamnade vi på Söder istället, va? Vi åkte, för de här kände och kompisar Så parkerade vi, jag räknat att det måste vara Söder Och så gick vi upp i en lägenhet, och det var det fyllfest Och jag tog då tolv ja, minuter, sen var allihop kanon som det heter va? De var kanon utom jag Och jag sa, men Tore hur fan ska vi göra nu då? Ja då, ja men vi ska ju spela, ja men det går väl lika bra han. Ja men vem ska köpa bin då, ni är ju fulla allihop Ja, men det får väl du göra, Så Nej, men Tore, så jag är 16 år, jag har ingen körkort. Jag har kört farfars traktor, Ford som major. Det äh, är samma sak. Det äh, samma sak, Så sa Thor. Du, det här är sant. De knuffar ner mig bakom ratten i den föra binen. Rattväxel jag fick i ettta. Det var enda växeln jag fick i överhuvudtaget. Och ni kan tänka, nu alla är alla i lägen, nu är vi då tio man Ni kan tänka när tio snörfulla människor Ska förklara vägen från Söder till Gröna Lund För en människa som aldrig har varit i Stockholm Som aldrig har kört bil Och en hundjävel som hugger efter öron Kör rakt fram, håll käften ska vänster här Du är huppa och får på etta över refuget Jag krånglar, kommer som ett under fram till Gröna Lund Vi höll inte på att är det som ska spela säger Plötsligt står jag inför 600 människor Jag har aldrig sett så mycket folk i hela mitt liv På en och samma gång Då trampar Tore, Marsen, Eliasson I en bit som jag aldrig har hört i hela mitt liv Varken förr eller senare har jag hört den där jävla Jag fattar ingenting Jag vet jag visste inte vilken ton det var Jag börjar på att spela bredvid strängarna Jag spelar två centimeter ovanför strängarna Rävspelare som jag heter Gick bra, sen ropade Tore Mina damer och herrar Får jag presentera Peter Karlsson, världens bästa gitarrist Alltså inte Sveriges, inte Dalarna Utan världens bästa gitarrist Nu hade jag ett visst tryck på mig Kan man ju säga Då trampade Tore igång ytterligare en bit Som jag heller aldrig har hört i hela mitt liv vi hade träna in fem bitar i sågmyra. Jag hade den där lappen låg framför mig. De här två bitarna var inte med på den lappen. Och det blir lite löjligt när världens bästa hitarist spelar två centimeter ovanför strängarna. Det gick bra halva biten, sen ropar ordet. Spela solo, Karlsson! <här> Då skete så kan man säga. Vi fick lämna scen efter en och en halv bit. Fullständigt förnedrad. Står jag nere med den här fula bin med hela jängen Och säger, Tore, nu åker vi hem Jag kör på ett här Bara vi kommer härifrån <skratt> Nej men vad fan vi har ju en tillspelning Så <skratt> jag vet, Jag fick ont i mag. Men det var bara i med och höppade iväg Kommer till gamla stan Jag vet fortfarande inte Var det här ligger Men jag minns vi parkerar på någon kullerstens torg Nerför en trapp Medeltida valv Vita dukar Kort sagt ett fint ställe. Och jag fattar än idag inte hur detta rövarbandet har fått sin spelning på det där stället. Och någonstans i Tores diffusa hjärna. Så tror jag att han insåg att det här var fel forum. Så han sa. Lögna här grabbar. Jag går upp och kör en bit själv. Och så gick han upp och satte sig på sen på en stor. Och vi satt publiken. Då... Har han glömt gettand på Gröna Lund? Men upptäckte aldrig det. Vad kan inte tänka vad vi har för situation här? Utan han började vara vad fan låter? Ingenting. Det var fruktlöst. Då gick han över till att stirra på folk. Små, elaka grishöger. Du har en högfolk i fullständig skräck i flera minuter men det var någon som skrattade till lite nervöst du håller chef. sen gick han till baddisken ta hit en pilsner sa han. Ja, men fan du får väl spela först säger han ska spela han. han trodde att han hade spelat det hade han inte gjort han satt ju sådär bara men då var han på att tänka alltså, då var Tore irriterad och är det någon man inte bör jaga till ett tillstånd som heter irriterad så är det då Tore Elias han blev tokig han tog tag i Bardisken och försökte slita lossan i golvet. Men den satt fast. Då kom hela gängen, alla kompisar, tio man. Jag tänkte, nu säger de till Tore, vi tar det lite lugnt. Nej, då hjälper de Tore med baddisk mans sliter loss bardisken Så den ligger tvärs över gången Sen börjar de bara kasta möbler, stora bord Ölsädlar, det bara smalla väggarna Och jag minns att jag stod i ett hörn och Är det här nu på riktigt eller är det bröderna Cartwright Vi tittar på Det slutade med att någon kastade in en stor I proppskåpet Då var allting mörkt Och det var tyst Och ur mörkret och ur tystnaden Så hör man Tore, Masen, Eliasons stämma Vi sticka. Upp för trappen, upp på torget Då står svenska polisen där Då har de ringt snuten Då står en sån här piquébuss där va Jag hoppar in och satt med Kör med var ni vill, bara jag kommer härifrån Och de andra hoppar in De kände ju snutarna att åker. du som kör ikväll Precis När vi skulle ta och åka vet du, Han slirade lite på kopplingen, polismannen Då får de syn på den här bilen Som står där Jailbird Singer står där med bokstäver på den va? Vem är det som en chaufför på den där bin? Och du kunde upp ihop 16 år, ingen körkort va? Ja, Peter har kört hela kvensen, säger de andra. Då spännar han ögonen i mig, polisen va? Har du druckit sprit, grabben? Nej, för fan, säger han. Oh, då kör jag efter mig här så. Jag var uppe i 90 på etta. Bara vråla emot honom. Han stod och glöt henne en halvtimme efter att jag tänkte av honom. Sen var vi inlåsta. Som tur var och så fick man, sen på morgonen så då fick man skriva på något papper och så fick man tillbaks plånboken och stålkammen. Sen har inte jag hört något mer. Morsan vet ingenting, henne säger ingenting. Det här var min första spänning i Stockholm och på den vägen är det kan man säga. Vem ser de här trosorna? Först och främst vill jag säga att det är väldigt bra att du tar upp frågan. Och det är väldigt olyckligt att du har hittat dem. Vem ser jag dem? Det står inför en utmaning. Där rätt verktyg i verktygslådan kommer att spela väldigt stor roll. Kan du inte bara svara på frågan? Att gå till botten med uppgifterna är högst relevant. Och det jag tycker vi gör nu är att man tillsätter en utredning. Och utifrån vad den visar, vi tar adekvata åtgärder. Har du varit otrogen i vårt hem? Som sagt, att gå till botten med uppgifterna... Ja eller nej! Det finns tyvärr inga aggregerade uppgifter. Och vad betyder det? Att jag inte har något bra svar på frågan. Men det är jag som är ytterst ansvarig. Även om jag kommer lämpa över en del av ansvaret på tjejerna. Tjejerna? Att gå till botten och upp... Hur länge har och... det pågått? Det är olika aktörer inblandade. Och jag kan inte redogöra för hur andra ser på frågan. Utan det får du fråga dem. Fy fan. Nu tycker jag det är viktigt att visa på det framsteg som har gjorts under vår period som gifta. och din förra kille, han var ju ännu mer otrogen. Men vad har det på saken att göra? Att, att gå till botten med uppgifterna... Man har på verktygslådan... Men du kan inte vara otrogen och vara tillsammans med mig, fattar du inte det? Nu tycker inte jag att vi ska ställa grupp mot grupp. Det går det ingen lena. T Tänk på att du har ett ansvar för förhållandebilden utåt sett. Men det finns ju inget förhållande. Det här förhållandet går åt helvete. Vi har en situation, det har vi. Det vi kör nu är att vi mer resurser, utser en samordnare som kan hjälpa oss kanske. Är du störd eller? Det är ett man kan överväga och någonting vi får titta vidare på. Mm. Nej men det där skötte jag bra alltså. Mm. Mm. Det var en otrogen politiker från Västerviks revin. Och när vi är inne på revier så kan vi fortsätta med brandskattat från Falkenbergs revyn 2019. Och så kommer Jalmar. Det var ju rent ut sagt en jäkla skogsbrand. Ja, och det bara sprider sig mer och mer. Det, det blir ju snart överallt. Ja, det ska bli så gött att få något i magen i, alltså. Jag har varken ja. ätit eller sovit på två dygn. Ska någon ha en smörgås eller? Ja tack. Ja, tack. Och det är Lotta Kören i Ljusdal som bjuder Sådär ja Schysst Kaffe? Ja, ja, ja tack. Tack. gärna det med. Tack, tack. Oj, oj, oj. Vilka är ni? Vi är från Hawaii <laughs> <laughs> <laughs> ja. Nej, men vi... Nej. Ja, men vi är brandmän Så. Deltidsbrandmän från Vässigebro <laughs> Vässigebro? Ja. ja det ligger i Halland och vad gör ni då här i Bollnäs? Du, vi är här frivilligt och hjälper till att släcka skogsbranden. Vem är du? Jag jobbar på Skatteverket. Ja, vi har fått uppgifter om att det är många här och arbetar extra just nu. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vad är det du smaskar på? En smörgås. Vill du ha? Har ni tagit med dem hemifrån? Nej, vi kommer upp i torstes. De har nog inte varit så goda nu i så fall. <laughs> det här är från Lottakåren i ljusdag. Jaha, ja, så ni har alltså blivit bjudna på dem. Ja visst, och kaffet också. Då blir det förmånsvärde. Hur kommer ni hit? Vi åkte bil det är inte lite långt från Västickebro. Över 65 mil. Fri bil med andra ord. Ja, ah, vi hinner inte prata nu. Elden sprider sig och vi måste iväg och släcka för att det är... Det måste ni inte alls. Först ska ni fylla i de här deklarationerna om förmånsbeskattning i tjänst. Vi arbetar på annan ort. Blankett 243D. Menar du att vi ska betala? för Ja, a, detta är Sverige. Gör ni inte detta så är ni helt eh, rökta. Ja, men det brinner ju. Ja, det är mycket möjligt. Men vi kan inte hålla på att blanda in en massa personliga känslor. Fyll inte i blanketterna nu. Har ni pennor med er? Nej, det har jag. Det får gå snabbt då. Du, här är en fråga här. om. Ja. Här är en fråga här om hur vi bor. <coughs> Och så är det så att vi har faktiskt fått boende i, i byn, i gymnastiksalen. Ja. Men vi har ju inte kunnat vara där överhuvudtaget. Vi har ju fått sova mitt i skogen. Hur fyller jag i här då? Ja, då får du anteckna dubbelt boende. Alla på så nummer ett, alla på nummer ett. Alla på vissa nummer ett, shalom, shalom. Shobier, shobier, anders shobier. Jag tycker du pratar lite konstigt. Ursäkta, jag kommer härifrån inte. Jaha, du är också från Västerbord. Vaklav, Tjolovski, Polski, City, Släckers. Vad sa du? Nej, Varsova. Hallå, svensk brandkåp i slutet att rita täckning. För fan, det brinner hela tiden i grenen. Vi deklarerar. Deklarerar. Rera. Rera Ja det är viktigt Men hallå Gör ni inte det i Polen? Kurde Blasch Vad? Ja, kanske vi reklamerar Först vi måste släcka det brinner i grenen. Har ni överhuvudtaget en utbildning? Har jag utbildning det är klart jag har Jag är lågutbildad <hör> Kompis jag vet, jag vet. sluta rita reklamatur. Mm. Vi måste släcka en grenen. Kom igen, i Fifa. Sen, När vi är klara med grenen, jag bjuder på party. Kom, kom. Ja, a, a, a, a, a, a, a, a. vad sa du nu? Party? När vi har släckt en brand, Ognia, då vi bjuder på party. Aha, en efterreslekning. Jaha, vad bara bjudden på då? Nostrovje, polski vodka Polsk vodka Ja, hur mycket ni vill Ja, ja, ja, då blir det tunn Införsel, alkoholskatt moms EU-avgift Blanket, 42C C? C C C C C för hela Norrland står i lågor Vi fick ricka ut med bil Jaha. Nu skattemyndigheten ställer frågor Om vi käkat mat på restaurang Men vi har inte fått av delikatessen På sin höjd flamperat en banan Vi har bara brinnande intressen Frivilligt vid släktmest hemel och skor. Sovit hårt på golvet inte bort på någon flott väl, Men självklart ska ni ändå deklarera Annars kan du få en skattesmäll Ut ur askan, in i elden Genom eld och har vi gått Av Norrlands flogen som vi inte nått För oss värde har vi ändå fått förstått <skratt> Nej men så trevligt. Rutger, fontän. Gästväg av avtal angenämt. Mycket trevligt. Den här dagen är som jordförjakt. Ja, och här ska finnas en jävla massa älgar. Jag har hört det. Jag hoppas bara att de kommer snart. Åh, oh, snart är det vinter ser du Och vi som ingen sommarhatt Vad sa du? Jag sa snart är det vinter och vi som ingen sommarhatt <här> Sommarhatt nu när det är till vinter <här> Dumma ska tala och ja. Får jag fråga dig? <här> Nej, det var inget döm Ser <här> du <Ja>. Se någonting? <här> ja, jag ser Ja. En liten tiotaggare där ja. Det är min svärmor ja. Jag skjuter henne direkt Nej det tycker jag ja, vi, vi väntar Nej. och ser hur hon sköter sig Ja, ja vi får se Hon brukar vara trist. Jag hörde att du nedlatt Räne älgar på konungajakten Ja men tyvärr så tväffade jag inte konungen Nej men det var Det var synd Hur har du det med huvudvärken? Ja, hon är i gården och spelar bridge. Jag förstår. Min kärring är i alla fall jämnt till humöret. Vad så? Alltså? Förbannad jämnt. Ja. Får jag fråga dig? Ja. Lider du av evotiska drömmar? Nej, för fan, jag njuter av dem. Ja. Det måste jag säga. Det är underbart. Det är... Ja. Jag måste erkänna att jag tänker på evotik dygnet runt. Det är inte bra. Käre bror, du får duscha iskallt! Ja, nej fy fan, jag har oh. tagit så många duschar i mitt liv att så fort det vägnar så får jag stå pick! Jag det har varit en fuktansvärd dag! Ja, Det är snart som Och nu står det som spön! Ta av det aldrig slut! Nej, folk är för, för vi vålar nu för tiden. Ja, de är det. Jag gick faktiskt inte till sänk som är med min fru, för vi var gifta. Och du? Det vet jag inte. Vad hette hon som ogift? Jag har ingen aning om det. Det är möjligt. Kan du stå då och frysa? Ja, tack. Mm. Mm. Tack. Ja, ah. för honungen. Eller den har fyra ben, strutsen, den har två. Pitten, den har inga ben, men den kan stå ändå. Hej. <skratt> Hur har du det med alkoholintaget, käre bror? Ja, jag är med i anonyma alkoholister ja. med Advickebundes pseudonym. Ja. Ser <skratt> <Sär> du något? <skratt> jag ser dina grönskande ägor. Hur runt omkring är det havre du har, eller det är vete? Nej, ja, men för helvetet är vad brukar vi äta på Tovsdag? Åh, oh, fan, är det är Jag trodde det pannkaka? Var... <skratt> ah, ja, den står fint i år. <skratt> Och hur, hur går det med din egendom? Inte nog vidare bra, det lönar sig inte med skit. Ah. Inte ens med svin. Du får börja med sommarvgäster. <skratt> ja, det <skratt> är ja. väl bara lösningen möjligen. Åh, oh, det är mitt kära bror. Du ligger inne med en rejäl fjärr. Alltså, syns du? Ja, nej! Hatten! Oh. Alltså, jag trodde du det var bängnet. Ja, jag förstår ja. det. Nej, men... Alltså, hatten! Ja, ja det... hatten! Den köpte vi på Havods i London. Ja, Minns du det? Ja. Minns du ström av strömavbåttet? Jag stod två timmar i isen. Det var väl ingenting? Jag stod fyra timmar i rulltrappan. Nej, hm. kan man tala om strömavbåttet. Hur kan det vara så jävla dumt att du stod fyra timmar vid en vultvappa? Ja, vad fan skulle jag göra? Ja, du hade kunnat sätta dig ner. Ja, det hade jag. <gåll> <gåll> ha, och hur går det för att den här jakten är ju jag har sköt tretton jäss i Skåne. Så pass vilda. Nej, bönderna skrämde upp dem åt mig. Aha, nu. Nej, drevkarlarna ska driva dem fram hit, vet du. Ja, de kommer. Håll ja. tummarna bara. Nej, håll tummarna. Jag tror inte på skrock. Min förra kärring, hon tappade en spegel i golvet. Inte fan, fick hon sju års olycka för det. Inte? Nej, hon dog nästa dag. Att få dem kommer? De kommer nu, ja. ja. Så nu vill det salut för konungen. Det är viktigt, så. –Pang! –Där vi jag inte leka med dig. Nej, du. –Vad fan? –Där sköt vi ett skott i onödan. –Ja, det finns inte en fågelfan i världen som, som klarar ett fall från den höjden. –Nej! –Vi får träffas på nästa jakt, Rutger. –Det var roligt. –Mycket roligt, var det. –Ja, du, du, du, ja på det. På det. Hörde du att Gveve Lövengven tog livet av sig med studsaven? Det trodde jag var det sista han skulle göra. Mm, det var den. Jag förstår det. Så är det dags att avsluta veckans program. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom.gmail.com Så kommer din önskan i nästa veckas program. Om en vecka är det dags för ett nytt program. Om ni vill så hörs vi då. Vi avslutar som vanligt med en fredagsfräckis och en lindemann till. Det är ju trots allt fredag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej! Gustaf här. Dags för fredagsfräcksen. Mamman hon tittar på sin lille son som ligger i sängen och sover och så vänner hon sig till sin man. Så säger hon... Är det inte konstigt älskling, Du och jag, både du och jag är blonda och blåa ögon. Och han, den lille, han är mörk med gröna ögon. Men det är väl inte så konstigt, sa han. Är det inte, är det är det väl. Nej, kommer du inte ihåg på baby när vi skulle bära ut honom så hade han bajsat i blöjan. Och då sa du till mig, gå in och byt. Konk orkester um, har premiär i Sverige imorgon och um, orkestern har redan kommit. En av medlemmarna är svensk, han heter Valfri Lindemann. Hej. Uh, Hej. Uh, Vad spelar du förresten? Jag, ja, det... alltså, jag hoppar lite mellan olika instrument. Jag uh, kör uh, här knattra. Knattra? <skratt> ja, det är, uh, är slanguttryck vi har. Det betyder fiol. <skratt> ja. ja, det betyder fiol. Nej, jag spelar inte bara för jag spelar även slurpa. Ja, slurpa? Ja, slurpa det är... Det är slags öl. Nej. det är inte! Alltså, det är slurpa... Det är saxofoner, slurpa. Ja, slurpa är öl. Jag visst, jag tänkte fel där alltså. Mm -hmm. Och så spelar jag... Äh, rådstock. <laughs> Det är bara basjola så. Ja, det är basjola. Ja, alla ska instrument och det, det, när man blir sänd vet du kan man ta vad som helst bara, vet, sänd, vet du. Man blir sänd vet du, man blir hög alltså. Hög. Ja, hög och grejer vet du när man fått ett par albiner så grejer det. vet så, då Blir man sänd vet du. Eh kan ni förklara det här uttrycket när ja, alltså, vet man blir eh, påtänd alltså på något vis, du vet. Och jassen liksom tränger ut i blodet alltså. Jaha. Då um, då sjunger jag också ibland och trallar till, vet du. Jag var gammal jask, jag kan knappt stå stilla, heter det. Nej, ja, jag ser det. Det är jassen i kroppen, vet du. Jaha. Risk det... feeling för stresser det förstå. Stress. Ja, det är feeling. Fan ja. mycket ja, feeling, är det... vet du. Det är samma som att håll in mig hanas lyfte, ja, så jävla grejer bland. Ja, men, äh, äh, jag hänger inte riktigt med här mm. men det här med, är det samma som mot dig. Vad? Äh, feeling. Nah, nej, nej inte med det alltså Jag har feeling alltså att digga feeling och tilla deg enligt känner för en låt. Jag ska sjunga en bit. Jag gör något, ja, jag sjunger också. Ja, jag sjunger också. Då tar vi ähm, dry bones kan jag Nej, men jag tänker inte sjunga. Ja, du går så här alltså. Ähm, the head bone connected to the footbone the footbone connected to the hipbone the hipbone connected to the handbone the handbone connected to the earbone the earbone connected to the footbone the footbone connected to the hip hipbone the hipbone connected to the, the, the, the, the, the, the, the, the breastbone fan var han såg Gud Tack ja Ja det är bra va Ja det var det. Det Svängde. Ja, Det det. Ja. var en gång vi spelade Vi spelade, ska spela en låt som heter Kan du den där? Vad äh, heter det? Ja, Nej, ja. Det, är på ja, ja, det är en grej vi ska spela Jag har gjort arret Arret i arrangemanget alltså. ja. Mm. Ja, Jag har gjort arret ja. Allt nog och med där. Vi, <laughs> äh, äh, Jag ska spela Jag ska solo där alltså, På saxofon Mm. En stor satsvån, så en sån där lång satsvån Och jag har varit inne i omkliftsrumet och kristrum, då kom ut och började med sol och så här Så när jag skulle reta på mig där Vet i, slutet, i början står man och sova. Ja, det här så, va? Sen slutet står man så, va? Ja. Och sen går man ner så, va? Men när jag skulle upp där så skulle jag inte komma upp Jag har fått knäcka knäck i ryggen måste va... Jag har suttit precis bakom blåsektionen Så jag har möjligt fått mycket, mycket drag här Alltså jag hade en... Jag, hade, jag trodde det alltså, jag fick köra hela biten så här alltså, väldigt besvärligt som en fällknip precis var det förstade. men den fick sin lösning sen det var inget fel på ryggen nej det var det inte jag hade bara rågat knäppa ihop västen med ylfen ja. Du har just avnjutit programmet en rolig timme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 Radio Österåker under 3,7 Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 Roslagens bredaste radio